sladu salatu salatu ala rasulilaju ala alihi wa ashabihi wassalamu. Zahra pripad Allahu i r.a. danosim wassalamu ala salamu posmig Allahu i s.a. mohammed wa s.a. i s.a. i s.a. i odnosno red uslovi deskavnosti ma'aza. Mi jste sigurno čuli vidjeli ste da se kada se spomnie namaz da se često spomnie izraz šar i izraz izraz šat izrazu. Prerazbi iz među šartajuk. Šatro budušnost. Šat je preduslov. Šat je pred uslov stvaranje preduslov što ono znači što moraš učiniti te što prija, ama ne znači ono što. Dakle nije sastav Dionamaz. Nije sastav ni Dionamaz. A znači tu ima luk nije sta sastav sastav nije Koja još ima jedna razlika? Još jedna Razlika između šarpte i rukna. Šarpta mora da se nađe tokom celog namaza, od početka do kraja namaza šarp mora da bude prisutan, a ruk nije prisutan, može se neginja. Kjea me rukna. Ja tako. Pošto se sedi da je ruk. Znači a čine kad će ih da kjeam, ne čoj A kad usva je mora čitao vrijeme da se nađe. Значи znači to su dvije razlike između šarpta i rukna. Međutim, šta je zajednička stvar za oba dvije? Zajednička stvar je obavezno. Znači jedno i drugo da je fars. Znači zato obavezno. Stroke obavezno namazu možemo da podijerimo na dvije vrste. A to s koje kuk? To su šart i ruka. Znači nešto što je obavezno prije namaza da učiniš i nešto je obavezno toliko samog namaza. Znači to je razke između. Kada su pitani pred uslojem namazanje imamo šest. Nih imamo 6 Koliko ih imamo? Imamo šest. Prvo je, koja? je? čistoće. I o tome ovdje neć govoriti, zato što smo to, o tome smo prije govorili, to stvari koje su vezane za blest, vezane za dženavet, odnosno džurupluk, vezano za čistoće, nečistoće i tako dalje. Znači to se podrazumijeva kada se kaže apahar. Znači ukratko da kažemo, Kada uslomi, da čovjek bude čist, kada hoče dobroj namaz. Od velike i od male nečistoče. Od velike i male nečistoče. Odnosno al- Al-Hadef, Al-Akbar, Al-Hadef, Al-Asukh. Šta je hadef Al-Akbar? Šta je velka nečistoče? Da nečistoče je izno. Da bude čovjek šta? Da bude čovjek žrub. čovjek bude žrub. Znači, možno tak je obović namaz, da možno je dvoraška? Da se okup. Dobroj kada se okup, a kada nie je žrub. Možno da... Šta tako da pojašnjam? Namora da mora da ima šta? Mora da ima abdest, mora da ima abdest. to se izmjerit prije svega, podrazumijeva kada se kaže čistoć, kada se kaže čistoć. A dalje. Drugi, dragi, obavezno se ispravlo se namaz i namaza jest al-wakt. Odnosno je jest namaz. Allah subhanahu wa ta'ala je yi obavezao namaz sa strogo vezom, vezam za djelo. Odnosno se zaborava. Ova obaveza se razgleda kod drugi druge obaveze. Pazite, neke obaveze mogu da budu učernite, mogu da budu uvaki, mogu da budu. Međutim, namaz je vezana za, zašto? Za vrijeme. I e znači vrijeme je to koje je uzrok obaveze namazima. Vrijeme je to koje je, šta? Uzrok obaveze namazima. Za to pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala je koji ane naredio je hajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Mađutim, koliko če li pute, oba izan debav jehađu životu. Jadno, oba gusit, oba gusit, oba gusit. Mađutim, nareģen isti način ko, da kažem uskoro i namaz. Mađutim, namaz, Allah subhanahu wa ta'ala namaz. Mađutim, stok je oba pet vakata namaz, pet vakata u dan. Zbog, če da arom? Štema na neđed. zato što Allah nared namaza, leza u zabramina. I svaki put kada se nađe to vrijeme obaviza postaje biti namaz. Kaže Allah s.a. Ekebih svala, akele duruki Obavljaj namaz, te duruki šamsi. Ne, nego li duruki šamsi kada sunce, je tako ili tako. Znači za izlazak ili zarazak sunce, Allah s.a.a. Su je vezo obaviza namaz. Znači namaz, no na je vezo za obaviza namaz. Doćeš li reći da ti je obaviza nakranja podnije namaz prije nekšto našto ubi podnijevsko vrijeme nećeš czy kada meczu w tym czasie, który namastrugo wezan, ili który są strugo wezan za namaz, czy i poste obezan. Tak. I zatalla subsanata każe inna salata kanta ala mu'minina kitaban mawduda. Inna salata namazie wiedzima strugo obowяза, który wezana za mawduda, znaczy przede obowязаna za namazka, Ramadan. Dobra. Także znaczy ono, że poesznam nam Jest hadis od Jubirija, hadis Dibeira, u kojeg međušu Bogu, u kojeg međušu Hodžibivala i selam, Allahu posaljiku sallallahu sallam, i podučio da namaz skvremenim. Podučio da namaz skvremenim i tražimo sa Bogom poslanikom sallallahu alejhi wasalam. Pokazao Bogom poslaniku alejhi wasalam kada je početak vremena, kada je kraj dana. Prvi dan, došo je dva dana. Prvi dan je u poslaniku sallallahu alejhi wasalam, pa je počeo prvi, na početku vremena, drugi dan je peljen na kraju dana. Odore je je den iz mejuga je den zato znači ima sabah kada nastupa Odore je do idraske sunce Podne kad kad sunce pre sredineba znači kada prije sredineba dokad dokad sve na nekog predmeta bude dupla put treć je jedan put Ikindia. Do kasu do kasupa. Dobro, do potom. je je dan pouđuje. Ne Ikindia od jevo što prođe podemsko vreme, pa do do zaraske sunca. Ja tako. Dobro. Akşam od zarazka sunca do <bersun episodes> do do do nestanke Da naslom pa Jacija Jacija od tada do? Do zore. Do zore. Dobro. Znači to su namaz, kva, osim što imaju ovdje dva, što je 5 vakar imaju dva namaza koji imaju vrijeme. Vrijeme dozvojnosti i vrijeme nuždeji. Vrijeme dozvojnosti i vrijeme nuždeji. To s koji namazim? Ikindija. Znači. Ikindija i, kindija, I, i koji još namaz? Jacija. Imaz? Jacija iza... iza, iza. Jacija. Znači ova dva namaze, Ikindija i Jacija, bora dobro da se vodi račun. Naći imaš vrijeme. Naći to je do nas, do slede do nas Vremena nužde je radi. Naći na primjer žena koja se očisti, odhaj zaučisti se malo prejekla. Naći ona tada plaća nema zaplate da prod. Čovek dođe sa puta, u to vrijeme plaća nema zaplate da da, da, da da. I smatra se da je taj plan u kontraku. Govidi ima počuje plaćana. Ostavi na primjer da je plaćan do predsađa ili kindiju da kranja do predzalazak suca, međutim, bez opravdanog razloga, smatralo se da je klanio vremenu? Smatra li se da je klanio vremenu, međutim, učinio je grih. Učinio je grih zato što je odgodio ramaz do tog vremena. I šta je dokaz da učinio grih? Pa se jedan broj na kaže je li mekru ili je haram? Ispravno je mišljenje da je haram. Ispravno mišljenje da haram odgoditi i kindiju do predzalazak predobret zalazak sulci. Zbog čega? Zato še pođer pa sarikari i To je samo voditskoj zemlježima u Bukhari Susa i kaže za onaj koji kranji u to vremenu tijelik je na Afetiji. To je namaz licevira. To je namaz licevira. To je sve da su bina licevira da ostave kranjanje namaza do tog vremena. Dobro, mladom, dragom računom. Znači, vrijeme je, jednog od za obavljanje namaza jeste vrijeme. Što znači šta? Može li čovjek obaviti namaz prije vremena Može li obaviti namaz prije vremena? Ne može. Normalno si na putu. I znamo koje namaze. Znači, određene namaze i u određenom stavu. Međutim, šta? Ne može obaviti namaz prije vremena. Znači, iz ovog vidimo nespravnost, znači oni koji su pojavili na zapad. Znači tamo ima dosta ljudi koji normalno. Svi tamo radi. No, tamo samo radi. Mislim, da je samo radi. <laughs> <laughs> tamo <laughs> tamo da je <laughs> Ne radi, nema kod njih kuluka, nema kod njih samo radi. Ništa drugo ne znaju. Dobro. Robot. E, uglavnom, ljudi tamo radi. Međutim i tamo, da <laughs> su na primjeru, da je kasno. Znači saba, na primjer, što ja znam, nastupa vrijeme, možda sedam, ili poslije sedam. A čovjek u radno vrijeme od šest. I onda tamo sad imamo. Boje efendija, kad lut mamosti kad priča, prtica, ustane što je salat pila i nema veze. To je radi. Pa ste. To je. To je radi. Radi. Ajde da se spjava, spivaš. Ajde to je. Milace Zora. Jo ljudi, ko je Znači, što će ovi ovaj, priče u ovaj silu ispravljeni. Znači, Uglavnom, znači to je neispravo. Znači, to je poput cezor su islamiški pričajaka, da to je neispravo. Znači, namaze je prije vremena. Znači, namazi je batel. Znači, ne može se desiti, za primjer, čaj koji je mimo vremena. U ovima kažu griješani. Međutim, treba da ga naklanja. Međutim, ovdje se ne može se smatrat nekih naklanjavanja prije vremena. Ne, nego ovdje je namaz neispravan. Falani no, kako ni se panio na maste. Naći zato je stupanje vremena jedan od uslova. Međutim znači, paste nije samo da stupanje vremena, nego znanje o o nastupanje nast vremena, znanje o dole. Šta znači da znanje o nastupanju vremena? El alimu bidukul al-vakt. islamski gramatičari. Zemi da to znači? Znanje da vem stupja. Da. Ja. Pokad kad, kad... Ja da je uh, svjesna da ušao na vas u vrijeme. Još malo protumaći. Suprotno tome. Ako nije svjesna? Nesta. Šta to zna, znači? Da se znao vremica kad je, je samo kada je polje nastalo vremena, ono što smo nadili bili? Nije. Šta znači i znanje o vremena? Ovo je puno važna stvar. Ova se često i greška dešava. Da si siguran da je vrijeme nastupilo, a ne da sumnjaš. Ako sumnjaš da je vrijeme nastupilo, i obaviš namaz, pa makar da se ga potrafi u vaktu, namaz nije spravi. Znači ovdje ne može mi ljudi da bi ljudi odnosu umri, ovdje moraju biti siguran, ovdje je planjen. Ne mogu ja sad reći, e Boga mi joj sniho da ga planjen, pa ću biti kasnije. Allah vipar, ja o kasnije, e potrebujem se u vreme, <laughs> ne sam potrebujem, ne, nego ovdje je pred uslog, znači, ila ilmu biduhunet vakt, znanje o nastupani vreme. Znači moraš biti siguran, moraš biti siguran, da je vrijeme moraš biti ne viene, asuno. Cosa da c'è? Sei sicuro? Ma ma quando potr'pi's? No, ma forse sta, ma ma quando potr'pi's, non ma si ne znači, sta. Cosa da c'è da odersi sicuro? Ma ci vuole un civek normalo, alla ta Fatima Taula c'aje fatta Allah nesta ta, poi c'è Allah che può cojuto. Ma ci znači, c'è un civek che se proputti, come può? Eh, per esempio, vede il suo problema. E se c'è un suo problema, calma. Già che c'è un suo problema, ma c'è anche nessuno che da se po' igrava. Quando preso io sti ode Allah od to. Ma ci mora biti se Da je vrijeme, šta ne Dobro. Kada je požajeno, u koje vremeno i požajeno da se namaze panje? U koje vremeno je požajeno u se namaze panje? Znači, požajeno da se namaze panje u prvo vrvo. Znači, požajeno je, doma, ali ovdje govorimo o obavljanju namaze džamatije. Znači, pjesme. Da se panje u prvo vremenu, osim jaci. Osim jaci, jaci je požajeno da se malo odgodi. Jaci je požajeno da se odgodi do terčine noći. Međutim, zbog čega ja sam rekao na početku džamatile? Nači je boželjno je sa čovjek, naprimjer, jats je na početku vremena. Jacija, je, ko je kod nás, kada nas uprivijeme. Sa čovjek klanja nečo, ja ja ću mu stahal po sunnetu. Ja klanja, kad povodit, Ne. Znači, pohval ne se odgodi do trečine, ako ćemo svi. a će čitav džamat odgoditi, do trečine. Međutim, nije pohvalno čovjeku. nači ne samo da pohval, može biti griešan ako č Ne odezove se za ono kažemo da je džamat vađen. Znači pohvalno je kada kaže se da je pohvalno da se je hranjano značine noći, misli se šta? Misli se da se klanja, znači da svi kaže, mi smo sad neprima džamat, ne, kažemo svi ćemo gotovi, to je pohvalno. Međutim znači, da se da svi klanjaju kada ti sad jedan odvodiš ili dvojice ili trojica da se odvoje, znači to je ne, to je šta, to je ne ispravno. Znači mišljenje večine islamske učenjanka jeste da je pohvalno svaki namaz, da se pani. Na početku vremena osi, što večina istranskih učeniaka kažu da je pohvalno, za jec koji počinje. Saratski učeniak Anepis koji je mezne učeniac, Anepis koji kažu da je pohvalno seba da se hranja kasnije. Da se hranja u jednom vremenu koji se zove isvar. Isvar u boratskom mesku znači vrijeme prije izlaska sunca. Načuni 20, 25 minuta prije, prije izlaska sunca. Pođavskomjesku sis među ostalo kaže isfar. A neki iskušitelji kažu da je pohvalno, ne obavije, nego pohvalne se tada kadja sama. I zato na primjer vidite ovdje praksa, znači u većini džemaata se sama htada kanja. Znači nekada nas tu to mišljenje, a ne pišu u vezu, Yunus etame ni na nekim hadisima hadiskoj izvedu džema al-Tirmizi usul sunne boljo poslanik ali se razusta neko esfiru bil pejti bindeu al-azm lil ajl. Međutim, je čin islamski učenjaka, čak je da beroj učenjaka na fizjskom mizema je protumačio to na drugi način, a to je da kada počnemo na početku vremen da planjamo, da učimo što duže, tako da dođemo do toga do da. U vsakom sluče, praksa koja je ovdje zastupnjena, ima utemljenje i u pravnoj škole, i ima utemljenje u Hadesu. E sada, greška gdje se dešava? Greška se dešava, kada neko ostavlja džamat, radi toga, i kaže, da ješ planjen kući, zato što je ovo posunjetno, to nije posunjetno. Znači ovo je znači mišljenje koje je primlačeno u jednu od islamskih kranjučkoj u kojoj samelji i ali izvijek sad da ti kranjaš jači kranjen kuće na početku vremena, zato što je tako posunjetno, neće kranjati, to je ne ispravljeno. Zbog je zato što svi islamski kranjaci kažu da nije pokuđeno tada kranjati sama. jer sabah nema pokuđenog vremena. Znači, i kinja ramad, ono o čemu smo govorili, ima kada je k Ja isto ispadao dakoj međutim podne namaz, sabah namaz poku malo je počinjeno prema. Dak, dozunti na početku i na kraj vakta prenjes kao što do i termin kao što do šahadi ovaj riba je te zemlje džimam nesaj gde džibril sab može poslanik od islamske teofanije sabah na početku i na kraj i na kraju i na koji ve i hardeino vakti ono što je do džoga to je namaz kod. Dak, što mi priklanjaju kasni nisu činili nikakav meku. Osta nam susemo ono što je bolje pomislili da čini a to je da se planja Na početku. A to, je ono, a to je šta? To je da se planjam na početku. Dobro. Dokaz koji upućuje na to da je namaz najbolje planit na početku vremena jeste prije svega ajeti ili da kažemo opšti dokazi u kojima se govori, u kojima se traži da se požuri ka činjenu dobrih dina. A to je na primjer kad Allah S. V. Tala kaže ila i požurite oprostu svog gospodara. Namaz je jedan način da se stekne šta oprost. Čovjek treba da požuri ka tome. Može se na primu da čovjek od da presali i znači nije učinio jednu od stvari koja je uzrok čega? Koja je uzrok, znači da čovjek zadobi oprst. I zato čovjek mora da povede računa o tme i da požuri. Znači pogledajte, Allah wa nas zove da požurimo sa činjenjem dobrih djela. A najlišenje dobro djelo je šta? Na posunje namaz. dobro djelo je namaz. I na osnovu drugi Dokaza kao što je hadis koji je za biložima Bukhari muslim, od Ablajim Mesuda radijallahu ta'la anku da je Boži poslani karih sr.a. bih upit na koje ala loktiha. Namaz na početku brahmana. Namaz na početku njegovog brahmana. Dobro, također ovdje pohvalno znači rekli da je jansu pohvalnuku ko, ko smo ustanju da džamatile odgodimo da od Koji još namaz, Boh da ga odgodimo, međutim, određenoj, određenoj situaciji? Odne namaz. Odne namaz. Odne namaz, zbog čega? Do Godine. Koliko da ga? Može se doprediti indijsko Koliko da ga? Jel' malo se posa, od posada, sato... Može se doprediti indijsko vrijeme. Može onaj, znači, na primjer, džemar koliko se dogovori, ako je velika pričina, mogu ga odgoditi ovako do, do... Znači, ako je velike ručine, Naci odgod se do kada kadauretči učun da opusti. Naci pa makar bilo 15 minuta pred kedi. Pa Makar bilo 15 ja, pa minuta pred ikitim, znači dozvoljeno. Dozvoljeno. Vajući tim kako znači Koda? da se djema dođo. Jer čuje kada uči pa će či, oni čime se jedu, pa ne opet kad se sadimo, a što je tebe. Kad tebe neka razgati, tipo nemaš ništa. Pa da možeta zato što se panja džemat, znači ljudi izađu, molimo i potrebe da dođu neko samo i bliže, neko samo dalje i tako znači da se odgodi podne ode nema zapetke, nego se čak, znači to je roško sunnet po bozje, posanita sallallahu alayhi wasallam. Da takođe je po glavno po glavno čovjek odgodi namaz. Pomno je podje, znači da čovjek odgodi namaz Radi neke stvari koja ometa skrušenost u njegovom namazu. Znači koja ometa skrušenost u njegovom namazu. Stvari koja ne sad ono skrušenost, sad ješko misli, jer čovjek uvijek se borio sa skrušenost u namazu. Znači, utim neki ono baš razlog koji utiče na šta na njegovom namazu. Primjer, primjer. toga je došlo od Isu Čegavi. Znači primjer nužde. Znači sada čovjek znači, trpi nužbu. Znači, hočelo on tak Ako čovjek kanja a trpi mužbi, namaz mi spravo. Znači, seda knjiž gupio nam, abis. Znači, to mi je pokuđo, to mi je pokuđo. I e za to mi je pohvala, za to mi je pohvala, da čovjek izvrši mužbi, Allah dobavi namaz. Stavstvo riječi, kusanih kanih srata sram, la salata bihattrati ta'am, wola vohu idafiul ahbethan. Znači, nema namaza u prisustu hrani. Znači, kada se desi da hrana, trpi, vjen uste da trpi znači velku ili da trpi malu mušto. Dak, sad imamo ovdje jedno pitanje, mada je ono više vezano ovaj, da kažemo za žene, nego što je vezano na muškarce, ovaj. Dobro, e... mi sad dođo do točke znači to je pitanje vezano kada čovjek kada se desi na primjer da žena hajz, ne dobije hajs, jel znači, dobije ne paz. Na čine suple u kodinskom vrijeme žena dobila hajz, dobila ne paz. Moj jutni mi je padjala na mas. Ne uspjele da kranja namad, dači ja. nastupa u 12, 12.00. Žena 12.15 dobila hajz. Ili 12.5 dobila Po Posle toga kada se očistim, hoće li naklanjati? Podne namad? Hoće. In ga neće naklanjati. Zatim isto tako, žena se očistije od hajze. Naprimer, Akšan nastupa u 19.15. Žena se očistije od hajze u 19.00. Naci očista se i bira čist edenim hoćene naklanjati i kindimu takođe znači sada ode to je znači nestalo znači nema za sebe i sad ode kod isam učunjaka imamo više emislija jer sve ga zato što se ova mesela gradila i istiha znači nije nema konkretan i tačan odgovor u suple dužih posret ale istana salat kada brojem kaže, koliko god da je to nekne pa makar minuta makar koliko može samo reći takbi Allah otvar, ovo desne da naklanja. Ju prvo i drugo To je mišljenje mama Ahmada, premišljen je prema je Muhamedeskom. I da drugi učenjaka učinja tata ako žena, ja imala vremena toliko da usmiam da si da naklanja, znači naklanja. No dobro, ovo je više vezano za ženita, žena mu bude mnogo više što kod nas. Dobro. Kada upitano također ovde, naklanjivanje namaza. Obavezna je na, na al da nam naklava naklanjivanje namaza, znači bude halal fawr. Da čovjek odma na taj dana namaz. Učelo kod namaklanja namaz. Osim ukolko u tome ima poteškoći. Ukolko u tome ima poteškoći. Šta znači to na primjer? Desi se na primjer čovjek sjetio se da je zaboravio. Kanja ti. Učelo kada se kaže da bude odma i da bude u redoslijedu. Da se redoslijedo takvani, da bude. Osim ukolko tome ima poteškoći na primjer a čovjek dođe da prenja akşam, kluči se kam i to se sjerpi nikali ukidju. Pošto kada klađe prvo ukidju, pa onda klađe takša, znači može i jedno i drugo. Moćuti mrede tog džimata, može da prvo hranja akşam pa da posle to da hranja, i kim može da prvo hranja akşam, pa da pa da mu oni da ode posle pipo, redostred. Ma da mu oni to bolje da sta, da posle po u red. Na isto tako čej se probudi, čej se probudi vidi da je. Počem da Pa kada se probudi, tamo neđe prije podne, što činjen znamas muslim mana do podne spava. U nastavu dolaze veliki oči u na podne namaz. Znači, hoće li čovjek tada, hoće li odmah ustati, vidi izašto je sunce, ima bitvi vnute sunce izašto. Hoće li tada ustati? Pa hranjati li? Ili će mestriti spavati, reći, da ustajte, ja imam hrumpi, ja. <laughs> A danije, će postupiti? Znači, odmah će ustati i hranjati. Čak zato što jedan broj Leme gaži, da taj njegov namaz koji klanja pa makar ne je sunce izašlo, ne smatra se naklanjavanjem. Ne smatra se naklanjavanjem, nego se smatra kao da ga je klanju u svojim ime. Zbog čega? Zato što je radi opravljanog razloga gdje se ostavio. Znači, ostavljanje namaza radi opravljanog razloga, poslije njegovog vremena ne smatra se kadao, odnosno oklanjavanjem, nego se smatra edao. Odnosno kao da ga je kladio ti bovo vrijeme, odnosno kao da je, da je zato što je bio, zato što je to učinio sa opravdanim razlomom, zato što to učinio sa opravdanim razlomom. Drugi predvuslov je, je pokrivanje stivnog mjesta. Drugi predvuslov za istravoj samaze pokrivanje stivnog mjesta, sad ti mišava i tada, odnosno treći, jeste pokrivanje stivnog mjesta, sad ti će ako bovo da, jeste ti فإن الله سبحانه وتعالى لنجمع يقول قول هذا ويستطبق